Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin ala Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan nabudu wa rasuluhu Al-Mabawsu rahmatan lil al alamin Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah wa ashhadu anna على abduhu wa Allahumma fassalli wa sallim ala karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashhabihi ajma'in amma ba'a fa ya ayyuhal wal hadirat wa ya mustami'un al kiram rahimakumullah kum hadirin hadirat sidang pendengar sekalian dimana saja siaran ini bisa didengar baik melalui Radio Baiturrahman LPP RRI Banda Aceh Radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh Radio-radio lainnya yang turut merle RRI Banda Aceh RRI Sibolga di Sumatera Utara dan radio-radio lainnya yang turut berpartisipasi dengan Baiturrahman. Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama kita memuji Allah atas segala bentuk anugerah yang Allah telah limpahkan kepada kita tanpa henti-hentinya apalagi anugerah yang baru kemarin kita terima yaitu berupa suksesnya pilkada ulang untuk Jakarta memang Jakarta bukan provinsi kita akan tetapi kita-kita orang Aceh dan umat Islam di Aceh pada umumnya semua berdoa Semua semua Amerika Baum mem, memanjatkan doa kepada Allah apalagi orang-orang yang telah turut berdemonstrasi dua kali di Jakarta mereka kemarin memang tidak hadir di Jakarta tapi semua Amerika saya yakin mereka berdoa demi kemenangan umat Islam pada khususnya baik yang ada di Jakarta Adapun orang-orang Indonesia secara keseluruhannya kena Jakarta itu menentukan siapa yang jadi pemimpin untuk ibu kota Jakarta itu. Karena di dalamnya memang hidup orang-orang Islam dan orang-orang non-muslim. Bapak Ibu sekalian, anugerah itu harus dipahami harus didalami karena kalau kita pahami daripada kedudukan kita sebagai muslim umat Islam kita tidak bisa hidup dan tidak bisa memisah-misahkan hidup kita antara hidup beragama dan hidup berpolitik hidup berekonomi, hidup sosial semuanya bergabung komprehensif. Indonesia pun sebagai suatu negara yang berpancasila dengan ketuhanan yang mahasanya sebenarnya semua orang yang tinggal di Indonesia ini rakyatnya itu harus bertuhan. Jadi kalau di dalamnya ada perpolitikan perpolitikan itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Walaupun yang diatur itu hubungan manusia dengan manusia, tapi hakikatnya itu adalah bahagian daripada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Jadi di negeri kita seharusnya tidak bisa hidup orang yang sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan bernegara. Walaupun ada 1000 teori yang mereka buat, boleh. Tapi hakikatnya tidak boleh. Karena kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang harus mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni. Untuk mengabdi Allah di depan dan pengabdian itu tidak dimulai dengan apa pengabdiannya dalam bentuk ta'abbudi tapi dimulai dengan bentuk-bentuk keimanan dari jiwa manusia dari dalam hati manusia yang mendorong manusia untuk mengabdi oleh karenanya pada malam yang berbahagia ini kita coba mempelajari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini berkaitan dengan doa untuk memperoleh ketaatan kepada Allah dan kepada rasulnya ketika kita memahami ketaatan bahwa ketaatan itu adalah dalam bentuk pengabdian kepada Allah dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia dan dalam bentuk pengabdian kepada alam sekitar kita Oleh kerana nya dalam hadis yang akan kita belajar pelajari pada malam ini adalah merupakan sebuah doa. Yang doa ini pada hari-hari yang lalu didoakan oleh semua orang Indonesia, termasuk orang yang di Jakarta, muslim pada khususnya dan orang-orang yang turut berdemonstrasi dua kali sebelum terjadi apa namanya pemilihan pemilu ulang ini saya yakin mereka berdoa dan Allah menerima doa mereka innaka sami'un qaribun puji buat doa Allah menerima mendengar doa-doa mereka dan Allah menerima sehingga walaupun belum terdapat angka pasti tapi secara hitungan cepat ku Itu menggambarkan bahwa pihak Anis bersama temannya termasuk orang yang menangkan. Allah membantu kita. Allah menolong muslim-muslim Indonesia karena mereka omongnya berdoa bahwa negeri ini memang bukan negeri agama tapi negeri yang di dalamnya tinggal orang beragama. Dan kalau untuk Indonesia negerinya anus negeri ini harus ditempati oleh manusia-manusia yang bertuhan. Bagaimana kita memisahkan diri dengan Tuhan? Enggak ada jam dan enggak ada waktu, enggak ada kesempatan kita memisahkan diri dengan Tuhan. Sembahyang demi Tuhan. Berdagang demi Tuhan. Jadi pegawai demi Tuhan, memegang jabatan pemerintah atau non pemerintah. Demi Tuhan, di sana terkait Tuhan semuanya, terkait dengan agama semuanya. Oleh karena itu kita mencoba membahas masalah ini pada malam ini lebih dalam sedikit. Judul yang kita pahami tadi, doa untuk memperoleh ketaatan kepada Allah dan Rasul. Hak berdasarkan hadis dalam kajian kita yang ke-16 689 di malam hari ini Ini berdepan 22 23, 23 Rajab Tanggal 14 38 Nigeria berdepan dengan 20 April 2017 judul yang kita angkat Doa untuk memperoleh ketenangan kepada Allah dan Rasulnya didasarkan kepada salah sebuah hadis Nabi Bismillahirrahmanirrahim An aliin karamallahu wajahu anan nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala Allah maftah masami aqalbi li warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika rawahu tabarani ini dikutip dari mukhtarul hadis hadisnya dendang harful hamzah hadis ke-247 halaman 27 dari kitab muqtarul muqtal hadis terjemahan dari hadis ini ialah dari ali karramallahu wajhahu ali itu kadang-kadang disebutkan ali radhiyallahu anhu tapi seringkali juga disebutkan dengan ali karamallahu wajhahu yang gelar ini tidak ada untuk sahabat yang lain kenapa karamallahu wajhahu arti karamallahu wajhahu semoga Allah memuliakan wajahnya melindungi wajahnya karena ali bin abi thalib <tuh> walaupun ayahnya meninggal belum masuk Islam api Ali terpelihara daripada menyembah patung dan berhala. Beda dengan sahabat yang lain. Umar umpamanya dia sempat menyembah berhala. <tuh> Ali tidak. Sehingga dia ada bedanya dengan sahabat yang lain. Karamallahu <tuh> wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena wajahnya ndak pernah menyembah patung, wasan atau berhala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam sebuah bentuk doa, Allah maftah masami'a qalbi bi zikrika. Ya Allah, bukalah kata hati saya. Hati qalbi hati ini seolah-olah dia makhluk tertentu yang dia juga punya pendengaran punya rasa punya pertimbangan yang sering kita katakan kata hati kata kata hati itu rasa ya Allah bukakanlah pendengaran hatiku seolah-olah hati itu ada telinga dia bisa mendengar Bisa mah memberitahu bisa membisikan tentang apa di zikirika untuk menyebutmu ya Allah Beri hatiku terang, beri hatiku benderang, beri hatiku cemerlang sehingga hatiku ini senang untuk manyebutnya bunya namamu berzikir kepadamu Itu yang pertama Warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika Berikanlah kepadaku ketaatan ku kepadamu ketaatan kepadamu Beri aku hidayahkan aku berikan kepadaku rasa taat kepadamu rasa patuh kepadamu dan rasa patuh kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amalan bi kitabika dan beramal dengan kitabmu tiga kajian dalam hadis ini pertama supaya hati kita diberi Allah semacam kemampuan untuk merasakan hubungan kita dengan Allah. <tuh> Seolah-olah hati berbicara. Sebab ibadat yang namanya solat dan ibadat ibadat lain yang langsung ada tidak langsung itu ada kaitan dengan hati. Orang tahu dendang kewajiban, dendang tuntutan, tapi hati tidak mendorong dia untuk taat kepada Allah. Dia tahu bahwa itu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akal dia tahu, tapi hati dia tidak bisa menjalankan aduh dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena hati dia tidak memberi dorongan. Tidak ada kata hati yang mendorong dia seperti hadirnya kita-kita kemari. Saya hadir kemari didorong oleh rasa hati kita, tanggungjawab kita. Ya se -se seperti apa yang saya mampu berikan kepada bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian. Mungkin ini yang mampu saya berikan. Saya berusaha menyiapkannya dan menyelenggarakannya. pada jumat yang selang pulang dari sini saya jatuh sakit dalam mobil ambruk memang saya baru-baru ini baru selesai dioperasi mata yang sakitnya mata tapi ketika malam itu saya di sini ambruk habis pengajian saya lunglai -lung. mulai di tengah jalan seperti hampir pingsan begitulah kondisinya Tapi hari ini saya memaksa diri untuk hadir karena saya merasa ada sedikit kekuatan yang diberikan Allah kepada saya untuk saling sama-sama kita di sini karena dorongan hati. Jadi keputusan itu tidak datang sendiri, dia didorong oleh dorongan yang ada dalam hati. Dasarnya, landasannya keimanan keimanan itulah yang menghidupkan kegiatan kita yang menggerakkan badan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan semangat kita. Padahal saya masih sukar membaca. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dua sesudah dua kali dia operasi mata. Hari ini syukur saya bisa melihat apa bahan-bahan yang bayar, yang bakal saya sajikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kamar yang pada seperti meraba, ada yang enggak terang, enggak jelas. <coughs> bapak Ibu sekalian, marilah sekarang kita perhatikan bahwa dorongan jiwa, dorongan hati itu adalah dorongan keimanan iman sebagaimana yang dinyatakan oleh malaikat yang ditanyakan oleh malaikat kepada nabi apa itu iman nabi memberi penjelasan tentang iman ini dorongan keimanan ada dalam hati kita siapapun tidak bisa apa namanya memaksa siapapun tidak bisa mendorong kalau bukan Allah yang memberikan dorongan kepada kita Allah yang menuntun kita, Allah yang menghidayahkan kepada kita. Dan ini selalu kita minta, apakah hari kita kita, kita kita ini sadar atau tidak dalam doa salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntun kami ke jalan yang lurus. Kita ini gadang kala mau dibawa ke jalan yang berbengek-bengkok. Ke jalan yang berliku-liku, enggak jelas jalannya, hujungnya ke mana enggak jelas. Tapi kalau ini di dalam surah Al-Musyqin jalan yang dituntut oleh Allah dibimbing oleh Allah karena ada pedomannya jalan itu lurus sampai ke ujung jalan lain belum tentu sampai ke ujung ada yang jalannya putus ada yang jalannya nanti apa namanya enggak ada ujungnya siapa sana sudah terhambat enggak ada ujungnya tapi jalan ini jalan yang diminta oleh kita oleh orang-orang Islam yang turut berdemonstrasi di Jakarta dua kali dan oleh orang-orang Jakarta yang diberi tuntunan oleh Allah untuk memilih siapa yang wajar lebih wajar mereka pilih alhamdulillah termakbul adanya ini juga adalah bagian dari derongan hati oleh karenanya Bapak Ibu sekalian Ini untuk mendapat hidayah ini kita perlu minta kepada Allah. Kenapa yang lain-lain diminta, rezeki dicari, kepandaian dicari dan sebagainya dicari, tapi yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk, kita harus cari juga. Cari melalui pembelajaran, cari melalui ceramah, cari melalui uh, kajian-kajian masing-masing dan sebagainya dicari hendak datang secara mudah-mudah tuntunan itu mesti ada usaha dari kita lalu Allah membantu menuntun kita secara lebih lebih lanjut lagi oleh kerana itu ketika kita baca ihdinash siratal mustaqim ing Allah hati itu ya Allah tuntun kami ke jalan yang lurus jalan yang tidak berliku-liku jalan yang tidak yang tidak kami dibawa kepada jalan yang sesat jalan yang kau marahi inilah jalan yang kita tempuh itu yang pertama warzuqni wa tu adaka wa tu adha rasulika briyaku rasa taat taat itu sepertinya sebuah benda sebuah hal benda yang abstrak ketaatan itu abstrak bagaimana bapak-bapak ibu bisa menangkap apa namanya taat itu enggak bisa tapi taat itu bisa dilihat bisa diraba bisa dirasa ketaatan imtizal alimtizalu awam billah wajtinabu nawahihi mematuhi Allah dan mematuhi dan meninggalkan larangan larangan dari Allah dan Rasul. Ini taat ini diimplementasikan dalam bentuk ibadat kita. Apakah itu ibadat mahdah? Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, tasyahud kita. Ini ada dalam ibadat muamalah demikian juga dalam muamalah kita selain ibadat mahdah maka ibadat lain bisa juga dibagi dalam bentuk muamalah yang menyangkut hubungan keluarga, hubungan kemasyarakatan, hubungan kekerabatan, hubungan organisasi, hubungan partai, hubungan dagang hubungan diplomatik hubungan urusan-urusan ekonomi, urusan keuangan, urusan uh, apa nam, pendidikan, urusan kesehatan, urusan urusan hubungan luar negeri dan sebagainya, semuanya itu sebenarnya harus kita pahami. Dan itu semua termasuk bagian ibadat yang ghairu Yang mempelajarinya itu Apabila sebagian orang sudah mempelajarinya, kita ter terbebas daripada mempelajarinya karena itu fardhu ain, fardhu kifayah. Sedangkan masalah yang kaitannya dengan ibadat mahdhah fardhu ain. Enggak boleh kita lengah. Pelajari terus-menerus tentang ibadat kita, salat, haji, puasa dan sebagainya. Itu enggak boleh di apa namanya? Diwakilkan, enggak boleh diperserahkan kepada orang lain karena Allah menyedakan atih Allah wa atihur rasul patuhilah kepada Allah dan patuhilah kepada rasul apabila terjadi persengketaan perselisihan antara satu dengan yang lain farudduhu ila Allah kembali kepada Allah bukan kembali kepada Tuhan dalam arti menjumpai Tuhan, kembali kepada aturan Tuhan yang nanti dikaitkan wa amalan bi kitabika, beramal dengan kitab-Mu. Artinya dasar yang kita pakai dalam hidup ini kitab Allah. Sunnah Nabinya. Karena sunnah Nabi itu adalah I, diimplementasikan, ditafsirkan diurai, diintisari kan oleh nabi dari hadis-hadis nabi. Itu yang jadi sunah nabi. <tuh> jadi nabi men menafsirkannya, menjelaskannya dengan keterangan dari nabi itu adalah jadi sunah nabi. Sunah yang datang dari nabi. Dan doa yang bagian ketiga wa'amalam bi kitabika ya Allah beri aku kemampuan untuk beramal dengan memakai kitabmu apa kitabmu itu alquran nabi menyatakan taraq tawfikukum amraini ma inda masaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatarasulihi aku tinggalkan kepada kalian kata nabi kepada kita semuanya amra ini dua hal dua perkara dua urusan ma indama saktum bima. hendaklah kedua urusan ini kamu pakai kamu pegang kamu tidak bakal sesat kamu tidak bakal melarat kamu tidak bakal susah kamu menjadi mudah Apa dua dua landasan itu? Kitab Allah, kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Qur'an itu Al-Qur'anun Karim, sesungguhnya itu Quran yang mulia. Innahu Al-Qur'anun Karim tazidu min Rabbil Alamin, turun dari Tuhan yang memiliki alam swasta. Al-Qur'an yang isinya adalah raib fihi hudan lil muttaqin yang enggak usah diragukan diragu kebenarannya dia jadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kita ini sudah paling mudah Allah sudah menurunkan kitab melalui nabi-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cuma sekarang memakai kitab itu sebagai pedoman oleh karena itu Al-Qur'an itu harus dibedah pemahaman dibedah kita mulai mempelajarinya mempelajari ayat-ayatnya memahami isinya memahami tafsirnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita itu bagian daripada membedah Al-Qur'an Al-Qur'an itu merupakan kitab yang mudah untuk dibaca mudah untuk dipahami walaupun kita sebagai makhluk belum tentu habis semuanya memahami pemahaman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Memang makin maju ilmu pengetahuan, makin jelas kita memahami kehebatan Al-Qur'an itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya ketika yang pertama tadi kita meminta supaya Allah membuka dada kita membuka hati kita untuk berzikir kepada Allah di doa yang lain disebutkan Allahumma arinal al haqa haqan warzuqna tibah wa arinal al batila wa batilan warzuqna citinabah itu dikaitkan antara doa dengan ketaatan Ya Allah tuntunlah kami tunjukkan kami tunjukkan beritahu kami akan yang benar itu adalah haqqan satu kebenaran lalu warzuqna tabaah beri kami kemampuan untuk mengikutinya Sudah kita tahu itu benar lalu kita minta supaya diberi kita kemampuan mengikutinya warina al-batil abaatila tun tun kami untuk mengenal kebatilan mengenal kejahatan mengenal kebobrokan warzuqna at-tibaah dan tuntun kami beri kami kemampuan untuk tidak mengikutinya untuk tidak mengikuti yang namanya yang batil itu kita minta pada Allah supaya Allah menuntun kita kalau tidak kita tak tertuntun Kalau tidak tertuntun kita mengikuti kebatilan. Oleh karenanya doa-doa pendek sebenarnya pemahamannya bisa panjang. Pemahamannya kalau mau dipahami bisa lebih panjang. Dalam doa-doa yang sering dibaca oleh Orang-orang tua kita oleh ulama-ulama kita mereka berdoa selalu dengan doa kalau itu mutakalin wahdah Allahumma arini Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah bantu aku ala zikrika untuk menyebut-Mu untuk mengingat-Mu untuk menyebut nama-Mu Berpikirkan tentang kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu, ala zikrika dan bantu aku ala syukrika untuk mensyukuri rahmat-Mu, nikmat-Mu. Sebenarnya kita ini harus ada rasa syukur terhadap apa, apa yang terjadi kemarin di Jakarta. Walaupun itu tidak langsung mengenai kita, tapi sebagai bangsa Indonesia, orang Aceh kita termasuk orang yang menerima anugerah. Mungkin bapak-bapak juga turut berdoa, saya sendiri berdoa. Dan juga pernah mengajak orang lain untuk berdoa. Doakanlah supaya yang patut menang-menang, Islam itu harus harus menang, yang hak itu harus muncul. Maka benarlah apa yang dikatakan Allah waqul ja al haqu wa zahaqal batil Katakanlah ya Muhammad ketika yang hak itu benar yang batil itu luntur yang batil itu hancur inal batila kana zahuqa Yang batal itu hancur lebur Coba ibu bapak bayangkan ada malu kita partai Islam yang orangnya orang Islam mendukung orang yang bukan Islam malu kita sebagai bangsa Indonesia rakyat Aceh di mana timbul pikiran yang demikian kenapa mereka hendak diam saja enggak memberikan dukungan Ini tidak memberikan sokongan dan bantuan. Karena mereka mau cari ini cari dunia. Kalau enggak, mereka mungkin dibubarkan partainya dan sebagainya. Karena cari dunia itulah mereka takut. Mereka berbuat macam-macam. Jadi kita ini harus seimbang. Hidup dunia kita dengan hidup akhirat kita. Hidup dunia dengan hidup akhirat harus seimbang. Ya'mal lidunyaka kaannaka ta'ishu abada. Beramallah untuk mencari kehidupan duniamu seolah-olah kamu hidup selama Wa'mal li akhiratik kaannaka Demikian juga ketika beramal demi kehidupan akhirat yang kekal abadi seolah-olah kita besok akan mati begitu tekunnya begitu sungguhnya bapa-bapa yang datang dari berbagai-pun juru kota bahkan dari luar kota datang kemarin ramai-ramai berzikir ramai-ramai berdoa ramai-ramai apa yang namanya berselawat kepada nabi semuanya karena kita ingin mengharapkan ridha Allah sebagaimana saya telah satakan cerah minggu yang lalu semua apa yang kita kerjakan itu mesti ikhlas karena Allah <tuh> mukhlisin alahuddin kalau tidak <tuh> jadi sia-sia yang amalan kita oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam kita beramal ini perlu ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat alangkah ruginya kalau hamba-hamba Allah yang telah diberi Allah kemapanan dak kemapanan kemapanan kepapan mapan dalam hidup dia punya kekayaan punya kekuasaan punya rumah gedung punya kenderaan semuanya lengkap untuk dia bisa melakukan amal kebaikan setiap hari dia bisa pergi ke masjid ayah Rumahnya ke penjara 2 km tapi ndak akan basah karena dia punya mobil Alphanza. Karena dia punya baju hujan yang menutup badannya walaupun pergi dengan kereta roda dua. Tapi ndak mau pergi. Ndak tertarik untuk pergi. Ada orang yang kita pahami sengaja datang kemari untuk ikut salan sama Arif dan Aisyah serta mendengar ceramah. Ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang enggak bisa ikut kemari tapi dia ikut juga, ikut mendengar selalu. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu, ketika ibu-ibu itu mengenal saya, Pak Samudanya, apa benar Bapak turut memberikan ceramah di masjid raya? Benar, dari mana ibu tahu? Dari timbre suara. Suara saya punya warna sendiri. Saya selalu mendengar katanya. Dan sebagian besar murid-murid saya, walaupun dia tidak ada di sini, dia selalu mengikuti ceramah-ceramah saya. Alhamdulillah saya bilang teruti teru. Teruti teru. Teruti teruti terus itu terus itu itu terus terus terus ajaran-ajaran yang disampaikan melalui masjid raya lain orangnya yang menyampaikan, lain polanya, lain modelnya, lain bahasannya, lain temanya, lain judulnya. Tapi coba bayangkan ini, setiap sehari semalam uh, makrim 45 menit pemanya, subuh 45, 45 menit, itu sudah berapa jam sehari? Sehari semalam sudah Satu setengah jam belajar. Itu kajian yang di sini itu ya kadang-kadang jauh melampaui daripada pembelajaran di S S1. Bahkan kajian ini banyak yang diberikan oleh orang yang namanya lulusan S2, yang mengajar di sini kadang-kadang guru besar, yang mengajar dia di S3. Tapi ketika dia mengajar, dia harus tahu siapa yang diajarkan, kepada siapa kajian ini diberikan. Jadi walaupun ilmunya terlalu tinggi tapi mengajarkannya sesuai dengan kemampuan pada pendengar. Kalau suatu saat bapak-bapak mendengar bahwa mungkin kajian saya kadang-kadang ada perulangan. Ketika mengajar ini berulang. Sebagian orang mengatakan, "Hendok apa diulang?" Nak, kamu ini sebagai calon pendidik, kamu harus tahu Nabi itu kalau mengajar pada kajiannya itu ada yang diulang. Kenapa harus diulang? Apa sependengar itu bodoh? Tidak. Sependengar itu ada 3 corak. Ada yang mahir, pandai. Ada yang bodoh, ada yang sedang. Dia tidak bodoh dan tidak pandai. Untuk orang yang pandai, sekali dijelaskan sudah jelas untuk orang yang bodoh terpaksa diulang 2 sampai 3 kali untuk orang yang sedang ketika diterangkan kali kedua pemahamannya lebih dalam lagi lebih masuk lagi ke dalam masih butuh ulang maka di pesantren ada muzakarah namanya mengulang kajian apa yang telah diajarkan oleh oleh syekh atau oleh tengku-tengku di balai tadi di dalam di bilik dia dia ulang lagi ya mendalami lagi itu akan dapat pengertian yang lebih dalam pemahaman yang lebih agung yang lebih tinggi jadi memang begitulah Allah menciptakan manusia berperingkat-peringkat dan belum tentu semua orang itu bisa menyelesaikan studi sampai S3 belum tentu bisa kadang-kadang sebagian bisanya dia cuma S1 itu. Beratlah bagi perlu S1. Ada sebagian jemaah kamu harus berhenti di sini. Sudah S2 enggak bisa kali. Enggak bisa lagi kamu belajar. Itu seringan di luar negeri. Di luar negeri itu banyak anak kita belajar ke luar negeri. Sampai lulus diberitahu, kamu cukup berhenti di S2, enggak bisa melanjutkan ke S3. Dilihat kemampuannya. Tapi sebagian Orangnya baru berumur kira-kira 14 tahun dia sudah masuk perguruan tinggi. Itu contoh orang yang bisa masuk sampai ke S3 pendidikannya. Memang dari awal sudah nampak itu. Singa anak-anak kita anak Aceh ini ada yang demikian. 15 tahun sudah masuk perguruan tinggi. Umur 25 tahun sudah jadi doktor dia. Bapak Ibu sekalian, inilah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan manfaat kepada kita sekalian. Oleh karena itu juga kita saling ingat mengingatkan wa tawassob bil haqqi wa tawassob bis sabri. Kalau Bapak Ibu memang berkesempatan, ikutilah kajian-kajian dari masjid raya ini, kena kajian-kajian ini, kajian-kajian yang datang dari masjid raya, dari corong masjid raya ini yang dipancarkan ke seluruh Aceh itu mendatangkan manfaat untuk kita. Bapak Ibu sekalian, ini bukan untuk menyombongkan diri. Ketika di sini belum ada kontak dengan RRI. Saya pernah di BDB berbicara atau kami saya dirembukan dengan teman-teman di RRI. Teman yang terjadi untuk bagaimana azana kita mengadakan ini supaya apa ceramah-ceramah di masjid raya itu bisa didengar untuk seluruh itu kalau begitu coba bapak minta izin ke pusat di sean itu di pusat yang memegang radio ini orang Kanada stand ibu-ibu coba perjuangkan supaya kita bisa nyambung ke sini ini Sudah sekian masa, sekian tahun ini hubungan kita keluar bersambung ini. Orang-orang RRI Momanto kita ini dengar ini dan radio-radio lain-lainnya juga mendengar. Mereka merelei namanya. Berle RRI ini. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, beruntung benar masjid raya ini dapat alat khusus yang alat ini tujuannya untuk merelei apa-apa yang disampaikan dari mimbar masjid ini. Ini mimbar ini bukan mimbar untuk Banda Aceh, mimbar untuk seluruh Aceh, bahkan untuk se-Indonesia bisa didengar. Di bagian selatan sampai-sampai ke pulau-pulau yang lain bisa didengar. Siapa pernah sebutkan selalu RRI. Ini mereka minta izin kepada kita untuk mendengar ini. Suara Utara, Sibolga Baiklah Bapak-bapak Ibu sekalian, sudah Allah memberi kita kemudahan, manfaatkan fasilitas yang ada ini demi agama dan kepentingan bangsa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Amal tusuan wa zalamtu nafsi yawfil li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-azim hadana Allah wa iyyakum ajma'in wassalamu